Для дачника осічка прозвучала, як постріл стартового пістолета. Він зайцем рвонувся з місця. Дві кулі, послані слідом, не наздогнали його. Басмач, розмахуючи пістолетом, кинувся за ним. Але звідки тільки взявся той корінь? Здавалося, природа стала на захист ні в чому невинного дачника. Його не наздогнати!» – закричав Стас. «Робимо ноги звідси, чуєш? Не до нього!» Біла футболка метляла вже далеко. Басмач вилаявся своєю мовою. Самолюбство його зачепили, але Стас правий. У них зараз важливіші проблеми. Троє і мільйон. Вони не говорили, куди збираються? Ні, мовчали всю дорогу. Тільки ось цей, дачник кивнув на труп Шевеля, командував, ліворуч поверни, праворуч поверни, газуй. Майор Харченко не дивився на дачника. Запхавши руки в кишені камуфляжних десантних штанів, він роздивлявся трупним, мов намагався прочитати щось на тому, що колись було обличчям молодим і симпатичним, яке без сумніву подобалося дівчаткам. «Послухайте, товаришу, як вас? Послухайте». Цей переляканий мужик виводив майора Харченка з рівноваги. Всю дорогу він канючив, скаржився, що його мало не вбили, тепер труситься, неї, до ладу не може відповісти на жодне питання. Так, він повернувся до дачника, слухаю. Давайте відійдемо звідси, цей покійник, він страшний, мене занудить, спекотно й кров'ю пахне. Майор Харченко стенув плечима. Йому особисто все одно хоч десять трупів. Але щоб позбавити своїх вух зайвого ниття, він відійшов до сосни. «Кажете, їх лишилося троє?» «Троє», – закивав дачник. «Один такий...» «Ви вже це казали. У них були речі?» «Чемодан, сумка, рюкзак. Вони через нього постійно сварилися. Щось не могли поділити. Цей хлопець, вбитий, говорив про якусь частку». «Свою частку, якогось Олешку, якого залишили жити без частки. Гаразд. У вас лопата є? У багажнику. Але до машини я не підійду. Вибачте, але я не можу дивитися на кров, на мертвих, навіть у кіно. Стеблино, гукнув майор Харченко якомусь хлопцеві. Візьми лопату у багажнику москвича і закопайте з кимось трупешник. Потім кинув дачнику. «Зараз ви поїдете додому». «І про те, що сталося, краще нікому не розповідайте. Але, товаришу, ви поїдете додому», – повторив майор Харченко, і дачник перестав для нього існувати. Він підійшов до своєї машини, щоб зателефонувати. Телефон у салоні машини. Штука зручна, але в місті лише чотири таких машини, і це бентежило майора Харченка. Він не любив бути на виду але від зручностей теж не хотілося відмовлятися. Майор Харченко був суто міською людиною. У місті він знав кожен закуток, почував себе там, як риба у воді, але в лісі, на природі, він губився. Звиклий до швидкісних ритмів міста, він пасував перед природою. Тут, серед і дерев, він нікого не знайде. Він навіть не знає, де шукати і як шукати. Тому потрібен спеціаліст, людина, яка знає тутешні ліси, як свою квартиру. І десятки-два хлопців не завадить, облава так облава. Набираючи номер, він чомусь згадав, що німці під час війни готували спеціальні підрозділи для ведення війни в лісах. Німці люди розумні, отже бойові дії в лісовому масиві теж наука. Це щось більше, мабуть ніж таланти його бойовиків, які вміють бігати, стріляти, битися і їздити. Років двадцять тому Улас Зінченко виграв сто карбованців і ящик горілки. Приятелі зав'язали йому очі і години три водили в лісі. Перед тим домовилися, де і через якийсь час вони повинні зустрітися. Улас грав чесно, чекав, поки вони підуть, зняв пов'язку з очей і запросто вийшов до умовленого місця на півгодини раніше зазначеного терміну. Приводом для такого експерименту була розмова у півниці. Влас Зінченко заявив, що краще за нього тутешні ліси знав тільки його батько, а краще за батька – дід, і що кинь його в лісі пізно ввечері, він вибереться запросто, немов по проспекту.